God namnet är fortfarande Olson. Jag sitter här och väntar på Selma, hustru min. I handen har jag ett telegram och längs ryggen har jag tre kallakårar Den första beror på telegrammet, den andra beror på Selma Den tredje beror på att jag måste visa telegrammet för Selma Och i denna stund förstår jag hur det känns att sitta på Amerikas ostkust Och vänta på orkanen Connie Jag har alla våra oväder, jag har oskvädret Selma Telegrammet, ja, ja, det är från vår dotter Margareta Hon flög ur boet för tre år sedan och hon kommer sällan hem och hälsa på För hon har sitt arbete 45 mil härifrån Men nu har hon alltså skickat ett telegram Det är inget lyxtelegram Det är den andra sorten Olyx Så här står det Förlovad Maggan Två 20. Mycket billigare kan man nog inte få en bomb inte ett ord om när och hur och med vem. Så det kommer att bli muntert när Selma kommer hem. Selma har den uppfattningen att en dotter som tänker förlova sig. Hon ska först visa upp den tillämnade festmannen för sina föräldrar. Ni tycker att vi att det är en gammaldags uppfattning. Det får ni gärna tycka. Men det får inte jag. Jag glömmer aldrig en dag Selma släpper hem mig för att visa mig för sina föräldrar. Det var en glåmig novemberdag för 32 år sedan. En hel vecka i förväg hade Selma instruerat mig djur. Pappa skulle tas och hur mamma skulle tas. Hon hade ritat en skiss över lägenheten och märkt ut en soffa som var klädd med tyg som hennes mamma hade vävt. Jag skulle rusa fram till soffan och ropa, oh vilken underbar gång!" så vackert det röda och det blå står mot varandra. Sen skulle jag berömma pappans egenhändigt inbundna böcker och säga att han var likhållen den tolfte. Jag fördes in i lägenheten självande som ett asplöv. Jag skakade så jag missade mammans hand tre gånger. Sen rusade jag fram till soffan och ropade Åh, vilken underbar rosengång! Och då vaknade jag till och och märkte att jag stod och sträckte som en galning på en skinnsoffa. Det var fel rum. Selma drog mig hysteriskt bort till pappan och sa med ett krampaktigt leende Tycker du inte att du har sett pappas ansikte förr? Och jag fortsatte bara farten. Så vackert det röda och det blå står mot varandra. Då blev pappan mycket inbunden och det blåa tog över han så skulle vi äta kalvstick. Stämningen vid bordet var tryckt. "Säg något vackert om mammas vävnad och pappas bokbindning", viskade Selma. Jag tänkte frenetiskt och så sa jag: "Vi har vävt alla vackra saker här omkring. Det har jag, sa mamman. Jag är vävgalen. Ja, och henne i huset är bindgalen", sa jag. Det slog inte. Det tystnade igen. "Mamma har vävt salsmattan, viskade Selma förtfiblat. Jag tänkte frenetiskt igen, tuggade och tänkte. Jag tog sats och försökte säga något, men det blev bara på virriga ord. Då talade Selmas mamma. Vad är det ni sitter och tuggar på så? På en salsmatta, sa jag. Ja, det, det lättar inte uppstämningen. Selma var det synd om. Han menar att han tycker salsmattan är vacker, sa Selma. så sa Selmas mamma. Jag hade ju hoppats att min webbskicklighet inte skulle märkas på kalvsteken, så. O oh, nej, inte alls, jag. Där märks ingen skicklighet alls. Skål, sa Karl den tolfte. Så egentligen är det rena underet att jag fick min Selma. Nu sitter jag här och tummar ett telegram. Och undrar hur jag ska förklara att tiden har förändrats sen Selma och jag fan varann i en Charleston. Goddag, lilla Selma. Goddag, hur har du det? Bara bra, lilla Selma. Vill du ha kaffe? Ja, tack, lilla Selma. Lilla och lilla, har du fått fel på ögonmåttet? Fridolf, du sitter och klämmer på någonting. Det är därför jag har blivit så liten. Nå, vad är det för någonting? Ett litet telegram, lilla Selma. Vem då ifrån? Margareta. Margareta? Du har väl inte hänt min dotter någonting? Oh, ja, det är väl min också. Sätt dig ner. Varför det? För att jag ska läsa upp telegrammet. Gör mig inte nervös. Håll det väl fast för nu kommer det. förlovat maggan. Va Betyder det att hon är förlovad? Det är den tolkning som ligger närmast till hans. Ja, men, har hon missförståndet utan vidare? Det var det värsta jag har. Snygg dotter du har. Och ja det är väl din också. Och jag tror att jag blir galen. Men vem skulle hon vara förlovad? Det står inte i telegrammet. Det finner jag inte i. Hör du det? Ja, jag hörde, men Margareta hörde kanske inte. 45 mil är i alla fall 45 mil. Hon förlovar sig inte för hon har tagit hem pojken hit så att vi får titta på honom. Tiden förändras, Selma Lille. Det är många barbariska sedvänningar som har gått ur bruk sedan du släpper hem mig till dina föräldrar. Ja, det var väl inte så farligt. Åh, oh, jag känner mig som en nyfångad isbjörn på Skansen. Och liknade en kamel. Vi kan lämna de zoologiska nyanserna. Nu är det frågan om Margareta och hennes festman. Fridolf, det är kanske en vit slavhandlare som säljer maggan på auktion. Mm, sånt händer inte här, lilla Selma. Inte här, nej. Men hon, hon kan ju gå på export. Ja. ja, långt bort i orienten kanske. De säger att man får två när för en kvinna. Ja, i så fall är jag lurad, för jag fick bara en. Ja, det var väl realisationstider. Ja. Nu var det frågan om Margareta. Hon telegraferade till oss. Jag föreslår att vi skickar ett harmset svarstelegram. Mm, du har dina ljusa ögonblick. Det glimtar till ibland. Som en fyrbok i natten. Mm. Med ett glest sken. Nå, vad ska vi skriva i telegrammet? –Låt mig tänka... Ja, det har jag aldrig förbjudit dig om det är det du har trott. –Nu har jag det då. Hör du något som i luften visslar, så är det mammas framtand som gnisslar. <skratt> <skratt> Nej, –Jag tror det räcker om vi skriver varför. –Varför? Ja, det blir billigt och bra. Jag ska genast... –Telegram. –Tack. Telegram igen. Och från Maggan igen. Selma. Ja Fridolf, läser du? Jag sitter redan. Lägg dig. Läs Läs nu Fridolf. Så här står det. Kommer hem per bil ikväll för att visa upp lillen Maggan. Visa upp vad då? Lillen. Har hon fått en liten? Det står så. Vad säger du nu då? Jo, det där telegrammet, varför, det behöver vi inte skicka. Åh, åh, vilken olycka, vilken skandal. Jag som varnade henne när hon reste för alla frästelser som fanns. Det måste tydligen vara något du har glömt. Ja, ja, där har man för alla nya påfund som ungdomen har för sig nu för tiden. Studiecirklar och vandraklubbar. Hon skrev att de gjorde långa promenader varje söndag. De tycks ha gått för långt. Hon får inte sätta sin fot här i huset vidare Jag känns inte vidare. henne ja, Men Selma Hennes namn får inte nämnas här i huset, hör du det? Men Selma, du måste förstå Jag förstår ingenting Nej, visst Lena Selma ja. de får hålla på predika så länge de vill Om den nya friska stilen, den nya ungdomen Nu tillåter jag mig att bli riktigt gammaldags förbaskad Och du också, Fridolf Ja, Selma, jag är mycket ond Det syns inte mycket på dig Nej, inte på ikan kanske men inom mig, är jag utom mig. Ja, vi låser vår dörr. Vi har ingen dotter längre. Ja, men, men hon, hon tänker ju gifta sig med sin grabb. Det, det vet man inte om det är samma kar. Här går det undan. Vi får telegram om förlovning klockan halv åtta. Och så ett om barnafödsel tolv minuter senare. Ja, det, det, det är ett vackert rekord på sträckan, det är det visst. Mm. Och hade jag jäntan här så skulle jag... Så skulle du komma ihåg när hon var en liten flicka som skulle lägga sig och som hade så svårt att somna och som ville höra samma saga om och om igen. Sådär, ja. Gjorde jag väl bra. Man slår aldrig för givet på Selmas sentimentala sträng. Den här gången hittar jag den i ett enda grepp. Nu får vi höra andra toner. Fridolf! Margarita har handlat illa och jag förlåter henne aldrig. Och inte du heller. Nej, Selma, vi, vi, vi ska förskjuta henne. Ja, det ska vi göra. Ja då, vi, vi ska bespotta henne. Ja, det ska vi göra. Det lilla barnet ska vi sparka ut. Ja, det ska vi. –Vad sa du? –Jag sa att det lilla barnen ska vi sparka ut. Man kommer inte till världen så där utan att be oss som lov. Den ungen ska aldrig få slå sina runda armar om din hals. Han ska aldrig få sticka sin lilla hand i min och gå till kiosken och köpa gott. –Ja, det vill säga att barnet kan väl egentligen inte rå för det hela? –Selma, du är med orolig. Du tänker väl inte mjukna på den punkten, då är hela hjärdet upprivet. Var hård, Selma, var hård. Ja, jag kan nog vara hård, om du kan vara det. Ja, får jag se barnet komma emot mig så ska jag säga, gå din mig, Gå till din barnartiga mamma och till den där, där marthallen hon har mig. Det, det blir bra, va? va? Ja, Margareta vill jag inte se för mina ögon, men, men barnet kunde väl få komma hit ibland, kanske? Inte över min tröskel? En unga som inte har bättre vet än, än att han kommer till förlovningen istället för till vixen som är det brukliga. Nej, Selma, mina 25-åringar inte för den lilla handen och dina sagor är inte för de små öronen. Bröllop stod i fröjd och gammal, sedan levde det tillsammans. Prinsen och prinsessan i sitt stora, stora slott. Längre räcker ingen saga, ska man tacka eller klaga för att sagans portar stängs när bröllopsfesten stod. Man får inte veta om prinsessan aldrig grät, man får inte höra hur det första grälet lät, sa prinsessan sen när pedestalen föll omkull. Vi, han tog mig. För det halva kungarikets skull I sagornas ängder Finns lycka i mängder Runt varje förtrollande knut Men brudrosen lakanar Och drömmaren vaknar En morgon när sagan i slut. Och sen kommer vardag och slit och bestyr, och prinsen han tycker att maten blir dyr med stedryck som verkar. Man vaknar och märker en morgon att sagan. Bröllopsdagen och en söndag. Sedan är det bara måndag Åren går ju och det ena är det andra likt Kvällarna blir stillsamt lagda Många ord blir inte sagda Han går upp i tidningen och hon går upp i vikt. Och prinsessans händer De blir grova av allt stök Prinsens krona har han växlat För att få en rök Men ibland så ljuder det Så underligt det är Som ett stråkdrag ifrån någonstans Bortom nu och här i sagorna sängder Finns minnen i mängder Och där kan man finna dem än Du hör efter åren En sång från den voren, Och så kommer sagan igen du sitter vid sängen En röst ber Solén, och Mamma, berätta Så somnar jag sen Med krona på gässan Då kommer prinsessan Och prinsen Och sagan igen jag i alla fall om inte tanten är mogen. Fridolf? Ja, lilla Selma. Du har väl låst dörren ordentligt så de inte kommer in? Ja, ja. det är föd, för... Ja, de, de, de ska få stå där ute i farsten och klappa på porten. Kan du inte se dem? Hon med barnet på armen, de ringer och bankar och skriker. Du får nog släppa in dem i tambun i alla fall, men inte ett steg längre. Nej, nej, nej, nej. där står de bra. Vi ställer dem under hatthyllan så står de inte i vägen så mycket. När dina vänner kommer på besök. ja, vi får väl ta emot dem då, men med någon ömsen ska det inte bli. Nej, visst. Nej. De kan vara här vilket ögonblick som helst ska du se. Du understår det inte att längta efter dem? Nej, jag ska min. visa dem. Jag kan minsan säga ifrån när det behövs. Ja, ja men det har inte behövt. sen vi gift oss. Nej, det förstås. Det ska inte bli något långt besök. När tror du de tänker gifta sig? Då? Ja, det kan dröja länge. De tänker kanske göra sig självförsörjande frågar om brudnäbbar först. Ja, jag undrar var de ska bo. Ja, de får väl lägenhet som katastrofhall när de har barn. Det räcker säkert inte med ett barn längre. Jag har hörde talat som ett ogift par som fick lägenhet häromdagen. Men det var fler. Det var han och hon och tre katastrofer. Jag vet. Jag ska ringa Ammanuensson Svensson och fråga. Det, det bör han veta. Ammanuensson Svensson, sociala nämnden. Goda Ammanuensson. Mitt namn är Fridolf Olsson. Ålder? 57, men det spelar ingen roll, för det, det är så att min hustru och jag har blivit oens om en sak, och, och nu vill jag fråga om... Hustruns förnamn, flicknamn och ålder? Det har ingen betydelse, det är ett rent teoretiskt problem om ett ogift par som får barn. Ett rent teoretiskt barn, det är antecknat, fortsätt. Snälla, men nu behöver vi behöver kanske inte ta det här samtalet fullt så formellt. Inte så formellt, antecknat, fortsätt. Jo, om ett ogift par vill gifta så inte har någon läggning men de har ett barn. Vad har de då för utsikter? Vad är faderns förnamn? Ja, jag vet inte. Jag, jag, jag menar han existerar inte. Då antecknar jag fadern osänt, fortsätt. Jag menar det här intresserar mig bara som problem. Paret existerar inte. Vad ska de då i lägenhet? Vad jag vill veta, det be är om ett sådan par har... Är modern vaccinerad? Ja, nej jag menar, nej nej. Jag... Alltså, här har vi moderns... Hur länge har ni haft henne där? Ja, men nu är misförstår mig. en Ett ungt par förlovar sig. Jag låter säga i Varberg. De får ett barn. I Varberg? Nej, i hastigt mod. Vad ligger det? Nej, bra nu, ända in i Hälsingland. Hälsingland igen, titta. Snälla, snälla, mannen Svensson, svara mig bara på detta. Två unga människor som vill gifta sig. Har de större utsikter att få lägenhet om de har ett barn? Staten ser hälsa att de har en tre fyra stycken. Tack så mycket, då ska vi få återkomma Det är inte så lång Hurdana är föräldrar egentligen? Sötta och gammalmodiga. Och vad säger de gammalmodiga? Deras uppfattning om moral är 50 år gammal. <laughs> det ska vi ta bort med chockbehandling. Tycker inte du att vi har chockat dem tillräckligt redan? Jag vill bekänna färg så fort jag möter dem. Det är bättre att göra de ömma punkterna känslolösa med chockbehandling. Vi ska chocka dem till bedövningens gräns. Tala inte så högt, Valdemar. Kalla mig inte Valdemar. Låt så sakligt. Damsen. <laughs> Låt så sätta när du säger det. Nu ska vi hitta på ett sätt att chocka dina föräldrar. Hörru, chocka försiktigt bara va? Åtminstone när det gäller mamma, så det, annars hinner de kanske slå till innan hon går i däck. så det är mot din mamma vi ska sätta in huvudangreppet. Jag tycker inte om att du talar om mina föräldrar som om de var ett par gamla kustbetestningar. Men har jag ju sagt. Du, räcker det om jag säger så här. Hej svejsan, lilla svärmor! i hon lika het på gröten som dotter sen, <laughs> alltså, då går hon ner för räkning, utan vidare. Ja, men din eh, farsgubbra? Ja, han följer säkert med neråt i rena förskräckelsen. Och sen kan vi börja snacka som människor med varandra. Vi har röjt undan all och kan bygga upp en vacker och riktig vänskap. Dina föräldrar och jag? Mm, men skynda dig och lägg grunden då. Och släpp inte mamma lös ensam på tomten, för då bygger hon upp sin gamla 20-talskåk igen med alla snirklade fördomar och långa, virriga korridorer. Mm-hmm. <laughs> Ta till sånt vi, vi ska sätta näsan i vädret och se glada ut jo, det var just det rätta du. Det är just det rätta, vi ska se ut som om vi har vunnit högsta vinsten En sån här sak Selma Lilla, det är ingen skandal i sig själv Ingen skandal? Nej det blir ingen skandal förrän hyönerna för hand om det och hienorna behöver material för att det ska kunna bli en skandal av Material? Dem. Har inte maggan gett dem det då? På sitt generösa sätt. Men de behöver mer. Om de nu ser det på föräldrar som jublar i höga energi och gratulerar varandra och står i, så blir generna förvillade de tappar greppet om uppgiften. Ja, ja, ja, ja, det kan nog ligga någonting i vad du säger. Skuldra, vitt skuldra Selma, front mot hienorna. Men så god dag, lilla fruslams. När man talar om trollen så. <laughs> Jag talar ni om mig? God dag, god dag! Jag skulle bara kila upp och byta en cirkelbok, se, hur mår ni er? Ja, så är det inte skåligt med alla memoarer som har kommit ut i höst, va? Uppriktiga memoarer, till exempel. Man får veta, alla avlagda fruvar är medtagna i glanstryck och vilken generositet ja. det visar i alla fall. Ja, åtminstone med glanstryckspapper. Ja, jag är så glad i memoarer, så. Uh -huh. Jag tycker att i dem får man någonting riktigt, men hur mår ni <laughs> <laughs> Ja, har ni läst här, Seckman? ja. Mm. Oh. Han räknar upp alla sina fyrrar, tänk vilket kom ihåg den pojken mm. alltså, har. Och, och nu har jag mm, köpt Andersson i Rarsjön också, ja. men jag vet inte vem det är riktigt, men allt är han vid skild ifrån några stycken ja, så men där. det tror jag mm. inte att han har nej. jag inte skild ja, men då är det ju ena lurendrejeriet men varför skriver han memoar då? Ja, ja, jag hoppas ni mår bra, va? Jag kommer direkt ifrån fri Langgren, ser. Mm. Ni känner fri Langgren va, mm. Sofia? En liten skrikig apparat som klär sig som ett nöjesfelt på landet. Det är min bästa väninna, mm, hon har inte för roligt missan ska jag säga, kan ni tänka er att hennes man både dricker och spelar, är det inte förfärligt med folk som spelar? Jag vet inte. ni inte till så noga, Selma sjöng på sin tid men det har slutat med Nej men jag, han spelar om pengar, mm. Här om natten spelar han bort en elektrisk motor så hans fru fick springa igång tvättmaskin, har ni hört om sig så va? Ja, och nu, hur mår Margareta lilla då? Nu, Selma, lilla. Tack. Hon mår bara fin. Ja, så hon är en präktig flicka. Det har jag alltid sagt. Ja, så fru så har sagt ja. det. Ja, hon har verkligen... Det är någonting att glädja sig. För hon har allting. Hon har förstånd, utseende, uppfostradet. Allt hon har fått en flicka. Jo Helt nyss har hon fått en pojke. Bravo, Selma. <här> en, en, en, en, en, en liten. Ja. Ja, jag kan inte säga hur glada vi är Detta som vi har drömt om och längtat efter Jag visste inte att Margareta var gift Det är hon inte heller Det, Det gick bra ändå påstod hon Ja, den tusen är att stå bara till glädje Ja, alltså förstod jag saken rätt har hon fått en liten Sju och ett halvt kilo Ja det är så roligt allt samman. Snälla fru Slamse. Vill fru Slamse göra sin tjänst? Ja, så gärna glöppar kan Jo då. Hjälp oss att sprida den glada nyheten. Vi hinner inte med så mycket själva. Vi har lite omkring oss just nu. Ja, det ska jag det. fast det vi. Vi skulle gärna annonsera att bara vi hade vetat vad pappan hette. pappa, pappa. Vi, vi, vi vet inte det. Nej, ingen aning. Oh, oh, ska det vara en kopp kaffe? Åh, nej, oh, nej tack. Oh, jag måste nog gå ner. Tackar tack, ju. Adjö. adjö, fru Slamse. Adjö, adjö. Hälsa här, Slamse, så gott. Ja, tack. Ska jag visst göra det? Hälsa, får fråga alltså. Nej, förresten, nej, nej. Nej, det gör jag. Nej, vet jag vet inte. Nej, oj, Så där ja. Nu har hon fått något att tänka på. Fridolf lilla. Ja min vän. Jag kan inte hjälpa det, men jag börjar faktiskt längta efter ungen. Selma du har ett hjärta av guld. Tack Fridolf. Mormor. <laughs> Var ska han ligga någonstans? Ja kväll får han ta mangelkorgen. Den har både värme och avlopp. Ja. Ja ja. Det går väl för en natt. Vad tycker du han ska heta? Ja, det har kanske föräldrarna redan bestämt. Åh nej. det bestämmer vi. Han är bara deras barn, men han är vårt barnbarn. Han ska heta Fridolf efter morfar. Men det är så gammalt. Ska han inte heta något modernt? Det blir väl synd om honom annars när han kommer till skolan och alla de andra grabbarna heter Christer och inte han. Nej. Nej, nej, inga modernamn. Han ska ha ett namn som håller livet ut. Fridolf, det håller jag att slita på. Ja, och förresten kommer de att kalla honom Fritte. Lilla Fritte. Tänk om man hade fått veta det här lite förr så hade man kunnat sticka lite till honom. Han ska få min gamla klocka som jag fick av far. Den är över hundra år gammal. Jag ska hålla honom när han döps. Jag undrar hur det känns att bli kallad morfar. Jag är bara 57, det är ingen ålder nu. Och en tanke galen i sitt ny. jag är inte morfars typ. Kommer nu min äktenskap så har jag inget trick. Jag ska i en fart, hitta på något, rart, men, men kommer han ej snart? Kanske att ni hånar, gubben går och trånar, det gör man mig. Jag ska skyffla kosing, jolla halle gosing, det ska gumman mig. Alla som vill peka finger, ja ni vet ju hur det är. Åt vår lilla biting ska jag ge en snyting, det ska gumman med. Det ringer. Nu är det dem. Hej pappa. Hej mamma. Det här är min festman Valdemar. Fast jag kallar honom Vamsen. Hör du fram och chocka nu då? Hejsan, han lilla svärd. Var är barnet? Vilket barn... Förlåt mig. Jag säger var är barnet? Vilket barn? Ett barn, Lillfritte. Har ni blivit har ni blivit tokiga vårt barn? Nej, men vilket barn? Barnet som du skulle visa upp. Det står ju här i telegrammet. För att visa upp lille. Nej, det här är ju inte sant. Det ska stå för att visa upp killen. Valdemar Vansen. Alltså. Vamsen. <här> <här> Nej, jag står inte tror Trodde ni? <här> <här> tyst, tyst. Så ni har inget barn? Men hur i all världen skulle vi ha hunnit med det? Det skulle ni mycket väl ha hunnit med. Om ni hade tänkt på annat än att springa ut och roa er. Här har varit för mycket studiecirklar det är uppenbart, det är absolut... Och vandrarföreningar, hams och flams. Ni vågar alltså stå här och säga att ni inte har något barn? Ja, jag, jag beklagar så mycket, men, men det har vi inte, jag är hemskt ledsen. Ja, det kan ni gott vara. Inte den minsta lilla Fritter som skulle få min klocka. Nåja, ni får väl stiga in då i alla fall, men det får väl gå för den här gången. Men gör inte om det! <skratt> Vad är det med Waldemar? Är han sjuk? Nej, nej, nej, nej tack. Det, det går nog över. Han är lite chockad bara. Hör du, du och jag ska ha ett intressant samtal när vi blir för oss själva om kustbefästningar. Jag begriper ingenting. Olsson. goda goda god, dag, god dag, Herr slamsen. Nej, tack. I morse så bra. Så. Nervsamma. Vem har sagt det har man sagt till. Morfar? Jag? Ja. Morfar till ett tryck till. I snart i väcken står så frågetecken. Ni gör gumman med. Tvärt emot förnuften. Fritte flyg i luften. Ni gör gumman med. Det här och tjura En dag så kan vi ett till tre Skicka bud på riktigt Hoppas vi försiktigt Det gör gomman med